Att du snart ska lämna stan. Hövetid att tänka och andas ut. Givet en storm på öppet hav. Tänk jag var chantad. Sådär: så Skål! det. Kolla. Oj, vad Jag var nöjd. Jag äh, måste hämta Mitt lag känns lite tunt mot din så <skratt> ja, Det här är ju Just den här storleken på segeln är ja, Det är ju IPA-size. Det är inte det här i Berlin. <skratt> Nej, det är ju IPA-kväll på Timotejegatan. IPA-kväll på... Vårbygård. Ja, ska vi kanske nämna vilka jiper vi dricker? Jag startar upp med en uh, Napa Smith. Aha. West Coast ipa. Roger? Uh, ja, jag inleder kvällen med en Lagunitas Maximus. Uh, just det. Nils Oskar, India Pale Ale. Bordskärm. <laughs> det är bordspel. Bords vi kör ju en lagrum, jag ser det till och med. Det var det, var det, det, var det uttrycket man tyckte. Som man skapar många uttryck igår. Det, det var ju jättebra om bordspel. En bordspel <laughs> och level. I level. din nivå så, så är ju där en bordspelsnät. Jag hade tänkt mig någon, någon slags eller, eller något. En, en lätt del till hur på lunnen. Alltså. Mm. Ja, här sitter vi nu. Med eh, två gäster som. Jag tror jag räknar ut att det, det är väl. Vad blir det tredje gången nu? Fjärde? Tredje? Äh, ja, det andra för mig, tror jag. Nej, är det är tredje. Surströmingen, Köpenhamn. Ah, okay. Ja, just det Fjärde. Ah, just det. Och som du var gäst. Ja. Och så. Eh, är du samma fråga? Ja, man har gjort små inhopp. Inhop. Mm. <skratt> det är liksom de som har gjort flest inhopp i. Ja. ja, ni leder. Vi leder. Mm. De har väl banker och helg. De, de har väl två, två stycken. Mm. Det finns en del som Som saknas fortfarande Jag tycker vi kan väl passa på och nämna att nämna Vad är det? Vi kan väl passa på att nämna att Modius tog den här viktiga Trean mot HV borta Så att vi är lite uppspelta Ja, ja. Det, det hör ni också Första laget <laughs> ja. slog dem, ja. Var det det? Ja, första, tre, okay. första trean om jag, om 3 Och grunden med 3-0 vände Jag tänkte 4-3 det är En bra start. Det är bra. Anders Forsberg. Har du kontakt med dem på Facebook eller nåt ja. Lite sådär Ja, lite Ja, lite tips Ni nåt. Jo, mig lite på Jo, men mig och så lite Men det är inte så att du, kan, du. kan ringa det, kanske skicka SMS för att få en frivillighet eller nåt. är taktiska råd. Jag tror inte det. Inte blända mig. Jag tror inte det. Men vi har ju, vi har pratat förut om om just de här äh, vi pratar om Lagerbäck och vi har även pratat om. Eh, Lager? Om, om om. Jag tror att jag det. Ja, precis Benga Johansson. och, och eh, vi var på det på Vänsterbåda? Ja. Anders Forsberg. 29-29, <laughs> <Genier, laughs> <genier, laughs> det är 29 säger du rätt såklart. Ja. Definitivt. inte ut. Om det så. Vad ser du? Jag, jag gillar honom. Jag gillar honom. Jag är inte så säker ja, men det krävs fel för att han ska bli ett geni. Så du och du när jag säger att han är geni och så direkt så sa du att Benga Johansson var idiot. Det, det var. Ja men gurk gurk. Ja men det, om man har det trubbiga att välja på. <laughs> och, då, och då med hans två VM guld och fyra EM guld så man kan ju vara geni med olika medel, ja, med Ja, då på man, hur man definierar. Ja, jag det kan man vara så. Nej, han är Bergström. Imorgon kan bli geniförskörad Ja, ingen någon ska, ska, du, ska du gå? Ska du gå? Ska du gå? Ja. Går du alltid på du fråga kanske Vad sa du? Dum fråga kanske, det är kanske är helt säkert Går jag... du med sonen? Nej, jag går med går med gänget Min son är djurgårdare Och har mig lite hänga med mig Så att jag, jag går med gamla värstingar där så. Så de är trevliga och håller ordning på grabbarna På läktaren, det är väldigt lugnt på hammarby för Inför tio år sedan Men förladdar men in dem så? I matchen är vi typ Nej, ja, det, det har jag blivit för gammal för så att jag, ja Kanske imorgon Jag har förvarat om att eventuellt Kommer man vara lite rödögd på måndag morgon Beroende på utsvar Tre varje matchen ja. Det var några borspilser och, och det kan man väl hantera Men det är liksom de där borspilserna Som man tar efter mm. Jag såg att den gick på Sändes på, på TV 12 Ja, okay. ja den har vi faktiskt i alla fall analogt, Så det ska faktiskt sätta dem och titta på den De har ju ja. köpt borta också. På mm. TV jag såg att Geis Det var inte så kul men, det som, det jag visste inte att du också hamnar i BB. Har du BB år? Eller? Ja, jag, kan, jag måste Hans säga att jag, jag har blivit i år, för att före så gick jag så här sporadiskt på Söderstaden, men det var ju fanns ofta slutsålt. Det, liksom, det var inte, det var inte, det var för böjigt. Hur många gick in där? 12 då var det så, liksom, då var jag, det en jävla, då var det knöligt. För att jag går in 30, mm. så och, och de kommer ju ut om 30, så det är det, det är. Ju, så, Ja, vi är ju kärna på att få Har du en, en grönvit dröja också, eller halvstug? Nej, det är sånt tror jag jag avhåller mig ifrån. Bara mm -hmm. för att jag inte ska bli så uppfattad som provocerande. Jag är ju vuxen. Hur är händer stadion jämfört med Friends? Jättebra. Jag har aldrig varit på. Det är jättebra. Jag, jag, jag har varit på Friends men men jag, jag tycker att till ett fåtal. Jag jag har bara en gång Och jag har inte sett jag har inte sett någon match på Friends utan bara konserter. Mm. Mm. så därför kan jag inte få inte veta men det känns ju som det man har sett på TV. På Friends. Och när man ändå var där och stod ungefär var man är någonstans kontra fotbollsplanen så känns ju tele 2 jättebra mm. Friends skulle vara en gång jag såg jo, du, Men Friends skulle skit, skitbra om om AIK kunde fylla dem med 50 000 på sina hemamatcher. Det är så mycket annat Friends jag tycker då. Ja. men kanske arenan i Selmavärlden sitter. Men, men arenan blir ju lite den blir ju lite den blir bara halvfull och inte en sten liksom där. Friends. Skitidiot. <laughs> ja det är idiot. är Idiot. idiot. idiot. idiot. Det är nog idiot. Mm. Vad tyckte du om Anders Forsberg, geni eller Du, alltså, du svarade inte. Nej, nej. geni eller idiot, måste man säga idiot. Ja. Okay. Och då har ingenting personligt att göra så. Utan? Nej, men geni, den måste man ju prestera någonting, ja. tycker jag. Och det, det, inte... det, det gjorde han i sig med Ja, det, det gjorde han i efter, men Mod är ju ett sämre lag. Och då, skulle han vara ett geni så skulle han kunna prestera med de dem också. Men det har inte hänt ännu. Nej. Ja, vet du inte. De kanske hade varit ännu sämre de måste ju direkt de må de de loser tippade det nu tror du en trea mot får vi gå bengi wans kanske inte haft nånting med att haft att lågja är som lagbyggare så tror jag faktiskt att det är på jag har kopplat dig jag satt mig in i du ja som lagbyggare så tror jag på på anders forsberg jag tror det är ungefär som man önskar sparka bort vad fannet igen så här... Skit i EM. Börja bygg för VM. Alltså det här liksom... Att, att här sätta... det är en... nya paroll nu. i 29 du, du, du, du fixar ju en... en, en ja, men, det, du fixar där, är... En parol, det är ju paroll <gåll> nu Skit i ja. EM. Fixar EM. <gåll> Nej men det är liksom... När fan, snart kommer chippen in igen också. Så har du Ja men här, de kör liksom... Nej ja, det blir ingen bra helt enkelt. Jag, jag, tror, jag tror att... Det är bra det där. Mm. Vad får jag tro? Jag tror att, jag tror att, att Sverige kommer att kvar till EM, och så sen så kommer man åka ut i gruppspelet, och så sen så kommer vi att inte gå till VM 20. Men vi har ju världens bästa fotbollsspelare i, i laget. Räcker inte det? det räcker inte det. Eller är... det? räcker inte. Det, räcker inte, det, räcker inte. det, det är bara tänkt, tänkt sedan 1994. Förresten, ja, Brolyn var ju rätt bra. Men, ja, han var ju med i mm. Men i övrigt så var det liksom inte särskilt många Som man tyckte var men han hade Pontus Komark, hade Ljung Roger Rogerjung. Okay. Och det tyckte målet. man var, var, var liksom Yxig och Dan Schwarz var liksom fast i sitt agerande Men, men det var liksom Inte särskilt, men som, man ska, om, om man liksom tittar tillbaka, det finns inte en jävla spelare man kunde ha bytt ut i det laget. Det var inte ett riktigt lag. Det gjorde Tommy som förbannat bra. Han var ett geni. Jag såg att ni hade diskuterat i mm. tidigare på tråden. Jo, men det, det pratade vi om i... Vi körde sådana här eh, ro, ro, roliga i, i Liverpool. Vi räknade upp alla. Vi tog en i taget så här, i spelartruppen. Och vi kom fram till alla. Det var väl du som kunde den sista. Ja. kan var det? Mikael Nilsson. Ja, just det. Var han med 94? Mm. Nej. Mm. Han som fick spela vänsterback Mikael Nilsson. Nej, inte han. Nej, vad heter han då? Jo, ja, han då. är... Jag fan med det. det in men... Inte han, du menar. Inte han som kommer senare i Mikael Nilsson. Utan Nej. den som spelar i Göteborg. Du pratar om det här på i Liverpool. Mm. Det är, jag är med då. Ah, jag Nej, men, jag har bara in Börja om med den här diskussionen nu. <laughs> Men när tal om chippen så. Jag jag Såg jag. Och Henkes och Tyber klarade sig. Utan kvar till och med. Han kan Och vi sa att han om chippen. Men det är upp med mig. Det snabba. Chipkast. Det måste man släga in nu. Ja mm. alltså, vi får se det kanske blir en ångestresa till Strömwall eller något för att han heter det uppe i jävle. Är... Om du blir om du blir kvar om du blir kvar ja mm. för de jävle som har på kvarn. Någonsin mm. november eller något sånt där. Mm. Vad heter han Oremo? Han gjorde väl båda målen idag också. Och så gjorde han ett när han blev före omtvårt också då det nu gör de målet. Vad heter han? Joan Oremo Joan Oremo. Det är väl ja, i... Nordlandsfrönen först förutom Kevin Walker. <laughs> Men vad har hänt med Kevin Waukes skidkarriär? När han satte på fotboll. Var det Idol han var? Idol eller idiot? Va? Idol eller idiot? Mm. <laughs> <laughs> idiot. <laughs> det skulle juryn få säga när hon sitter där egentligen på, på Idol. Ja, det ska vara svartvitt. Ingen nyhant så nej, inte Ingen här. Mm. Jo, jag jag, jag har hade... <coughs> några Först bara hade jag en eh, Halloween som helg Geni eller idiot, idiot. Eh, Ja då säger jag geni <laughs> ja. mm. Mm. Lite osäker på vad jag ska säga Det är ju ändå om jag bara får säga, Det är ju ändå den enda helg Där man får liksom Ha en möjlighet att få en extra ledig dag Om man har så via jobbet Som jag brukar ha Därför är det ju mycket Det Är ni led, lediga, helt ledigt enligt Rö röda Rövdagen? Vi är en halv dag. Vi en halv dag. Vi, en halv dag. Vi kan vara helt ja. Vilket gör att det är den enda på hela hösten som där så. Vilket gör att det bara strålar mm. ju geni. Det var det alltså? Ja. Så det bara strålar ju geni på det sättet. Jag mm. men det eh, kan jag inte säga. Men själva firandet är väl inte... Det är väl mer jag. Man kan inte låta mig att tänka ett återigen och du. Benga, det <laughs> här, <laughs> ja, det är det ut för glöldbäng men men du finner i förklara Det var inte helt hel, Det var inte en hel utan hard då fick jag den. Det är som ungdomarna säger så random. När jag smakar lite random. Jag vet aldrig. <laughs> Nej, men var det, var det är ju en bra, bra. härlig. Som liksom helt kravfri, kravlös mm. och sen är det på höst och så en halv dag leder. Mm. Eller en dag kan jag också ta med. Vid. Mm. Och det är inte det är för ni. Inte för ska gjorde Benga Johansson stor stor <laughs> Att då lyssnar de andra stackar taktik. Okej killar, okej kill, hur gör vi? Vad gör vi? Och så såg man på viss eller... Staffan, ja du kan börja med att vara tyst. <skratt> <skratt> vi ska prata ihop oss. Gå ja. så, <skratt> Gå och fyll på mig matenflaska. <skratt> Apropå ja, på Halloween så såg jag att det var, var ett par som kom och åkte tunnelbana. var killen han var målad som vargen och tjejen var klädd som rödluva. tycker det var lite roligt. Ja. ja. det är bra. Det var geni. Så har jag, jag har eh, tre stycken eh, Halloween-historier som jag tänkte att, att jag ska läsa upp. Och så får ni, får ni säga sen. Så får ni ranordna dem. Jag tror trodde vi skulle få typ låta som vind eller någonting. Eller, <laughs> eller, <laughs> eller, eller spöken som du skulle berätta någonting. Ja. Otäckt. ja, Ja. Jag börjar med första. Med mm, jag har hållit på att kommunicera med min fri i Mar på Ma heter Mallorca Mallis <laughs> Maldis. Maldis. Ja. Eh, Två ja. killar var ute och gjorde bus eller godis på alla hus i kvarteret I det sista huset öppnade en förklädd dam i dörren eh, då sa den ena pojken Du har rynkor som är så djupa att man kan åka till månen med dem Damen blev... Damen blev arg och sa Vill ni inte ha ett godis heller? Samma kille svarade Du, här kommer ägg Han kastade ägget på damen Hon stängde dörren med svik. Den andra killen sa Du, du kommer få problem Det här var fröken Jag ska inte skratta någonting Det var nummer ett Ja, det var ettan mm. <clears throat> Tvåan en man skulle gå på Halloweenfest Men han hade ingen kostym att ta på sig När han kom fram till festen tog han av sig sina strumpor Skor och sin skjorta Och sedan ringde han på dörren Världen öppnade dörren, tittade på mannen och sa Och vad fan ska det där föreställa? Jag är en för tidig utlösning Svarade mannen Jag kom just i mina byxor Okej Då var det Trean Du, eh, du, jag vet att det är en enorm tjänst jag ber dig om Och att du säkert redan fått frågan av alla andra Men skulle jag kunna få låna ditt ansikte på Halloween? Mm? Tror vi väl? <tryckliga> Vadå, det de tre? Mm. Hur, eh, skulle vi rangordna dem då? Ja, eller hur? Eller bara spontan ska, reaktion för, ja. spontan reaktion Tre av bäst låna ansiktet. Mm. Varför då? Han är på god väg. Mm. Lorenzo. <laughs> mm. eh, jag tror att eh, jag två ja. tror jag lägger. Det är ganska konstigt. Ja, ja. därmed med för tidig utlösning i byxorna. Ja, det jag, jag väl lite roligt. Men varför ska han ta av sig strumporna och ta av sig strumpor, skor och shorta? Jag kommer i bara byxorna. Ah. Mm. Det Det försvor inte ensa. Vad tycker Per? Eh... Jag tror Per inte lyssnar. <laughs> Nej, jag var, jag var inte så helt jag ska har, har fått vi har fått en en en bild en bild från Näsmark. Ah. Jag tänkte det Okej. Han kör över Okej. Från Näsan. Jag antar det. Du sa Näsmark. Näsan menar. Mm. Ja. ja. Då, då kan vi väl skåla för... med Peter. Ja, jag kom, ja, jag jag måste fira ja, moden. Mm. och jag ser att ni har Halloween tema hos er där du där du är. <går> då är här också. Mm. Vad säger Mats? Trean. Mm. Du sa trean. har några kommentarer. Jag tycker att det är roligt. Jag kommer att vara i byxerna. Trean. Ja jag jag precis. Nej, det var inte den Det var ju han som. Nej, det, så det så var precis. Vad tycker du om? Jag tycker Scarface. Ett Typ. Tjuv. Han, han tog en egen. Men jag, jag, jag undrar bara. Var hittar du rum där då? Nej, jag går där på roligt ord, Halloween och tre första saker. Okay. Du har rynkor som är så djupa att man kan åka till månen med dem. Det, det där var djupt. Ja, är det, som kan det var djupa, det med djupa rynkor. Det har rynkor Den första var... hängde inte ihop. Nej, ut, nej. Nej. Det, det, det här låter som att det är någon bohita. <laughs> ja, den Jobbar med det bohita. Ja, men det där är som, mm. som, de det där, som den gamla klassiska vi hade med på, på en, en podd Det var en sexåring som att var två, det var två totalt så när vi körde en eller en blev över körde en andra. Kom nu salladpajas så går vi. Att mm. en sexåring måste få den. Salladpajas det är det där från livtrycket kommer. <laughs> har du hört det förut? <laughs> <laughs> eller har du hört att senare? med det? sallad. Haj det, det inte du som har mött sallad. Nej, det är ju för Stefan. Det är Stefan. Ja, är det från dag är det från för fritids. Tains från fritid. Så <laughs> salladpajas. Sa alltså. Kom nu, sallad? Kom du sallad? Du till och med avsnittet till då. Ja, jag kanske gjorde. Kom nu så här på så gör vi mos av äh, Nu är det två klockar, slut. Mm. Mm. Mm. Nej, de är för jävla små. Jag vill ha för jippan, nu. Jag vill ha för för... Nej, jag vill ha för... Äh, Nej, du jag, jag kan väl gå, gå till syv, och så, och, så, och så säger du... Och så säger du ett, och så kan man säga stopp. Och då pekar du på jipparna här. 6,9. Ja, det, är, det, är... Det, det, det här är riktigt tungt. Den där smårasladden, ja, var ja, det där då? den där ja. brukar också vara rätt tung. 5,3. Det är 5,3. Det är som en jävla lager. Ja, 5,3. Kom igen. 5,3! Och så går man in så här på toaletten och, to, toalett och börjar hälla ut ner i, i, i toaletten. bara. kan ha här är 7,2. <laughs> <6 ,9. laughs> Men Stefan är <laughs> via en pennminna till Pumphine här hem. Jag tycker inte med hela Jag vågar inte. bjuda bort nu. Jag vågar inte. Torpedor torpedo Det torpedo, ja. kommer vara med all styrtorpedering men så det eller på gäts och går, där, men Steve, man bara gå där med Stefan. Man bara man bara man tar jag så här? Då går han vidare till nästa här, ja. Tills det tar emot och, och går vad ja. ska du så bara mm man kan känna vissa Exakt så går han, hem, då går han ut och så bort på Wundergatan, Bockar för vad som den sista gången såg, så Men jag, jag, jag kan känna stor respekt för en sour som dricker 7,2. Ja, det det, det ja, är stor största. Ja, ja. Men det här är ju det första. Men det känns ju lite snärt på första. Men det känns så bra Stefan, du var ju ändå liksom så där liksom, oh, mycket surt det om IPA men det måste ju samtidigt passa det ju otroligt bra just när man inte vill lika så mycket öl. Så vi, har det är sagt, vi har inte sagt eh, någonting om IPA i ni är det De första klunkarna var där. Eller hur var det? Nej, no. ja, men jag var så det mycket Först var det mycket sur om bruken lager. När, när det kom. Och det var otroligt mycket sur om, om, om det. Där. Och så, ja, sen, sen gick det vidare. Nej, det borde ju Men. men eh. <laughs> IPA är ett roligt ord. Ja, ord. Elefanter är inte alltid det Broms upp för elefanten det är oh. inte. <skratt> nu provar jag den här tullpedo. Okej. Okay. Hur, hur mycket var i elefant? Ja, men det var väl sånt här sju... Ja, det var, 6, 28, ännu värre var. Jag jag. Ja det var en ja, det var, det men det var det att, då, då var det ju grejen tror tro, jag var så här att det ju var en vanlig ljuslager med mycket alkohol. Ja. Att det smakade ju ja. Alkohol. Ja, det, det, det är ju rättismakad ju alkohol. Det här är Det här är ju nu en, en, en, en frukt av av med. Blommor och fläder den ena och ja, den andra. Ja, jävla mycket blommor. <skratt> jo, men nej, ja. <skratt> vilket gör att, att äh, iberna är ju lite <skratt> frederska. <det> <skratt> Oj. Men blommor, i, eh, blommor och alkohol, enligt man smakar den här <skratt> lavendel... Jag såg ju din syster, Åger, att man smakar lavendelglöggen. Ja. Det låter ju konstigt. Vad då slänger man i en sån här lavendel på sig i ögget? Det var vårt smak. Mm. Lavendel. Vad man fick en känsla om mordmorskade råp och, mm. och det blev så att det var sån här bland ibland linnöpp. Lin, ah, precis, linnöppspåp. Ah, att det var sån lavendel ah, det ah, gott, så det skulle lukta gott. Men jag har inte provat. Men jag såg att man hade lätt linnöpp. Jag känner med doften av malmedel. Jag brukar det få ja, lavendel det överlå. Mormors jag. linneförråd när. Ja, men det ska vara sånt där. Ja. Ja, men, men jag brukar köpa, <går> <brukar> köpa lavendelbuskar <går> på, på, på, på <går> balkongen. på balkongen varje år små. Men de Man borde göra någonting av dem. Fel. Ja men jag brukar köpa så här, jag, tycker, jag tror jag fick en av ett er också så här, lavendelbuskar som man sätter på balkongen. Gick gott luktar gott. Ja, man borde vill du av åt det? Man, man kanske det. ser det är det man har gjort nu. Ja. ja. Så lavendelipana eller trycka ner i, i i sprit och göra något så här då. Ja. Som att som såna. Lavendel borde ju ja. vara precis ja. som du tror om Ja, men den är inte för blommet mm. tror ja. jag. Jag tror att syran är sitter ja. liksom i Men lite grann. Oh. Lite igen. Mm. Tycker du ska prova en Per och så tycker du ska komma tillbaka och bjuda oss på en sommarsnaps det snabbs, Ja, men det ska jag är mm. Den finaste snaps jag har druckit är ju där nere i, i Skåne på det där stället där Jan hänger. hängde. Ja. Vad är det då? Jo, men det var en, en dill- och citronsnaps. Mm. Det, ja. var, det var ingen gul av citron Den var ju som genorskile Men ja. den var inte så mycket citronig heller Utan det var liksom bara, var fräscht. Det, del, det var fräsch Ja, den det var, alltså, det var... Det var faktiskt faktiskt en var jättebra. Har du aldrig ja. provat att göra den själv? Eller? Men jag gjorde en citron gjorde jag På någon kräftfäst för mm. för Två eller mm. tre år sedan Och den var jättegod Vad heter det där kaféet som var trendigt Som dyrt men... Så det var med att ja. snacka om tje tjejerna Olof Viktors Olof Viktors <laughs> Viktor. Gärna som att typ, typ, ja, men typ Eva och Åsa och, Jag har säkert ingen också Gärna gå på Olof Viktors Hon har åker lite och ja, ja. Ja. <laughs> Man, köpte bröd till <laughs> <här> En fralla för hundra spänn Men ändå från Olof Viktors ja. Påsen är från Olof Viktors Och, och det, det finns något ställe <här> på, vid, vid Odenplan någonstans så är det Är de återförsäljade det? Ja, där, och det är bröd från Olof Victor. Mm, man, Inte gratis. Då kan man vallfärda dit. Upp, upp. är från Olof Victor. Olof Victor. nästan bra gruppnamn. Ja, men det, det där skulle mm. vara lite roligt ändå att säga att det är från Olof Victor. Men det är, det är bara från... från B-boggeri. Från... Man kommer tillbaka, kommer tillbaka till stugan. Ja. Vad gör har du bröd här? Så är ja, vanlig Olof Victor, ja han har visst liksom en poäng os ja, som som man, man så. lägger in det. i det, en... mm. det här är inte var, det är en... det är det, inte smart är det, det här söderexperter inte det är en låg ut det är alldeles viktigt så som... det känns ju som så här valg mot men det var det var rätt det, var, det, var, det, var, det men det var rätt okej okay, liksom så här, när, man, när man bara ville ville liksom gå och lägga sig på stranden komma hem och öppna en box och grilla lite här... <laughs> spreda en box öppna <laughs> en box och kila lite. Det räckte inte med en flaska. Öppna en box. Det är inte en CD-box. Okej. Okay. Right. Efter en galast modvän jämtade jag mycket länge så skulle jag vilja gå all in på barskåpet. Vem säger du? Vår vän. Ja. Vår vän i norr. Så skulle jag... Men, skulle jag vilja gå all ja, in på barskåpet? Ja, ja. Men tyvärr är det IB som det imorgon så blir bara en whisken och folk en snabbt och norja glas vin. <laughs> Modo, du står i storm i hall. Modo, du går vem som helst på fall. Oj, han ska alldö. Mm. Mm. <laughs> Eller är det, det något? Här. Det är inte... Mm. Ja, det här var... Ljugtråden. Ja. Det var riktigt trevligt. Jävlar det. är fina, Jäla... var... Det här gitarran. Men jag Ma? det är försikt, försikt det är inte pusta strängar. Så sitt på Ja, men det var formen av var ju. Ljusna. Just den här kurvan mellan fronten och baken är bra. Fyttaren. Fyttare. Eftersom just avrättjud. Avrättjud. det här nakna ljudet. Det är nakna ljudet som inte ingen kunde det. Det är rena. Låt strängarna spela. Mm. Ja. Kommer du ta den kort på konserten? På? Det, det brukar jag göra. Det är ingen det. som har sett dem. Mina kort. det har döst. Ja. dem? Men... Ja, jag, jag körde in den här. Jag har lite på Spotify. Mm. Lite... jag är så här på 45 Men det är rätt bra. Poppiga den Vilken lista ni på den där som har fått igång. Sen. Vad finaste? så. 000... sådant man gjort. Mycket. Ja. ja, det, ja. Mm. Mm. Hade du koll på dem sen länge? Mm. Jag tror jag köpte första plattan. Ja, ja. ja. Hade, hade du koll? Ja. ja. ja. ja. ja det är garageskugen. Och, och bara ska komma mycket garagefrågor nästa popquiz. Mm. Jag syk. Ja, du har sjuk. Det psyk. Psyk och. Vi får bara hoppas att det var ett sånt gäng som vann. Ja. Som helst ska ha ett sånt gäng Ingen vann. Ja. Inga halsgäng. Ungdomar. Vi brukar med... Det är en popquiz på ah, ja. The Baselstrand. Fast den, körde där. Ja. No. Och, och så är det alltid... Någon de som har vunnit gången innan få fixa frågorna för nästa gång. Mm. Har du vunnit någon gång? Nej, Nej. Äh. det är ovalet att vinna. Två för det, det är väl... Och då, då, kan det man, just, för, då kan man se de som, har, de som vinner. För då, då får man en liten, en liten fingervisning om hur, hur det kommer att vara nästa, nästa gång. Mm. Så man hoppas bara att det är, är några 50 eller som vinner. Mm. Ja. Mm. Vad, är, är det annat är det mycket modernt så oj, oj, oj. 80-tal och 90-tal så <laughs> det äldsta ja. det är väl det är väl 90-tal mm. men sist jag var där så fanns det en kategori som heter Swedish New Wave mm. typ sådär och då tänker man vad är det men och då var det liksom att man alla de här <coughs> lite unga tjejerna. alltså typ eh, är det väldigt, väldigt... Nej, alltså väldigt, väldigt nej, så här med, med låter som vi inte har nån ju om. Vadå? Mape, mape, ja, jag just nu. Alltså Mapey, Seil, Seil, eller Seil... men jag kan nå den. Det är för att du har väl lyft med lite grann att sen att man bara snappar upp så här, alltså, men... Mats, var ju Bagger, var väl ja. det som kan, kan Det var fem, fem, stycken, fem stycken låtar Och jag kände igen namnet på, på En låt Vilka var det? Var det, det Fiona och mm. Rebecca och Fiona? Och Fiona. Och Fiona. Ja, Fiona. Ja. Det var en jag kände igen namnet på Kände igen, det inte det var ju en... det var Men, nej, nej, och det var en lurig låt som inte vi inte hade någon aning om Så det var, inte, det var inte någon av mig Det var kul Nej, men i övrigt så gick det bra. bra ja. mm, Vi, vi låg ju på åttonde plats Delade jag, jag, jag, jag, jag tog en, en lag tog jag direkt Bara ja. på När de räknade in Och då var det eh, Nazi Punk Fuck med Dad Kennerys Den tog ju direkt på ja. en ja. räkning Det var ja. Det var ju <laughs> helt imponerande Hörrni ni Vi har en annan grej också här Det var väl på den kvällens guldsarva Ja, plus att jag tog... Jag är rätt nöjd på, på quizen. Det blir inte en quiz i år, förresten. Nej, <laughs> vi, vi hoppar i år. Vi hoppar i år. vi hoppar år. år igen? Men 2015? 2014. Ja, 15, 13, tänkte jag. 15. 15. Det ja, mycket ja. väl vara en vår aktivitet. Nej, men aktivitet. Alltså, jag, jag, enda gången... Det var när jag visste att, att säkerhet var född 1977. Det kan inte jag inte. Jag har Johnny Lennon frågat. Det är möjligt. <laughs> det är det klart. Jag googlar på, på Veda Bråsk mm -hmm. bilder på. Ja, får man då då? Men det är någon, någon som är väldigt mm -hmm. plus. Plus, ganska högt upp så kommer den här bilden på jag och, och John Leno. Kommer den på Veda Bråsk? Mm -hmm. Johnny Leno? Varför det? Ja, men det, är väl, det tror jag var med från plågan. Från, från mm -hmm. mm -hmm. Jo, jag tänkte att vi skulle, vi skulle test, testa, göra lite tester bara. Och jag, jag måste bara säga, om mm. <coughs> jag bara komma ihåg. Jag lyssnade ju på sista podden här idag, när jag tog en morgonpromenade. Och så när som, som jag sa till Stefan ja. Största minnet från den båden det var ju när Mats snabbt härmade en formel 1. Hur fort det gick när de, när de, när de åkte förbi där man stod och Det är lite exakt som jag kan tänka mig att det gör, och som man minns. När man såg ja. på tv lite grann. Ja. Och det är perfekt ljud. Ja, perfekt ljud att det var liksom ganska, så här, ganska högt ja. och ljust. Och så man drar förbi så det förbi. Det kommer får... inte fram i tv är det är högt ljud. Men, Nej, men Mats, det, Mats, det kom fram på podden precis som ja. Det kom fram, fram på podden precis vad du, du lät. Ja. Vadå? Belgien. Belgien? På, vad heter den? S ja, Spa. Spa, jaha på York, som var det enkelt. Belgien. Nu mm. mm. är Belgien. Var det på 15 år sedan. Uh -huh. är hur hur låter det då? Lyssna på. Yeah. Det var <laughs> precis, <laughs> precis. Nej, Nej men, är men det är skär här. Mm. Nej, jag tyckte det var värdelöst. Applåderade folk då? Eller jublade? <laughs> Nej, jag Men var det värdelöst? Jag tycker det var ointressant. Men det världlöst? är så jävla många människor det har Det är liksom... Nej, jag tycker det är obegrippt. Men det är mycket man har gjort. Formel 1, geni eller <laughs> Jo, det var vi är eniga om. Men, nej men... Jag vet det fan. Det. Det jo, det kul har gjort det. Jag tänkte innan, fan, det här blir kul. För jag mm. kunde ingenting och det låter gevisera. Men, mm. äh, Kunde du med det? Tråkigt. Förlåt? Ja, och att jag tyckte det fortfarande bekräftat att det var nästan ännu tråkigare än jag tyckte det var innan. Kan ni fem förare? Ja då, oj. Ja, ja. se Eriksson... Ja så, ja, men det är en svensk man. Det, det är nu. Rosberg, Rosberg. Ja du menar historiskt eller? Ja ja. ja. Nicky Nicklaus för fanns han. Artonsson. Artonsson. Ja men som fittepalli. Mm. Ja. Ronnie Peterson. Men James Jo. James Jo. Men Kiki Rosberg var han formellt? Ja. Mm. Vad är farsan? Trodde han var Rally. Nej vad var farsan Kiki Rosberg? Din, vad hette svenska Rally Björn Nordahl. Björn och och, och det ju Stefan Liljevis. Och så har du ju... Oj, här kommer rekneskap. kunskap Jürnberg. du har ju vad heter Nej. Stig Blomqvist? det var måste... Och, och den, andra, har den andra, som höll på när Ron Peter är höll det. på. Det är inte. Nej, jo. Gud mennits. det är Men, fanns inte trots med rå inne i Jo. Ja, Reine. är i Formel <laughs> det, det, det, det här har det rätt aldrig kommer fram någon gång. <skratt> <skratt> det ju intresse för motorsport och... eller kanske framformulet Det är jäkligt fint när jag jobbade på på söndest, för på Ekerö, Så hade de en aktivitet för ungarna, en motocross som fick köra Och då var det ju, det var ingen som egentligen ville, ville stå där och hålla på För det skulle mekas och grejer, det var ingen som kunde riktigt Så visade så att det var en en gubbe, han var ju otroligt duktig på just motor och sånt där mm. Vad sa när han i, jag vet inte, 50 år? Jag tycker det var såhär tråkigt. Bara att man skulle slippa stå där uppe. Ni hade frågan Nej, det var så. Men han, men han var ju den bästa sen åkte han i Polen. Och han tänkte, fan, du står upp med en jävla skit. Men bara en sak till. Todden, som sagt, Tista, bara för att relatera till den för en gång. Dels var det ju, formulett ut var ju perfekt. Men sen... Jag ser att Benga blev videotv också då. Men förutom har vi pratat om redan då. Eftersom Lagerberg hamnade i, i skiten ja. förut. Men det som också var bra var ju det här. Eller det som jag tänkte på. Det var du nämnde det här med en dragster. liknande mm. i Och det, jag minns, det var något på skyttes. så Ja. Dragster? Någonting på skyttes. Ja men och, det var ju fan ja. hans Westmans brorsan. Ja. Vad fan heter det Alltså, det var någon sån här speed. Det härlig härligt, Kenneth, det var, Kenneth, alltså Kenneth, Kenneth det och Mats. Kenneth och Mats var jävligt jävligt var det då? jävligt Pro ja, är nej, det i Skalk eller? Ja ja, med Hasse Westman och hans farfar det är däckverkstad. Det små på backen. För på något vis var ja, det ju ja. någon en speedtävling. Ja ja, ja jag ja, oh, ja, var nog där. Mats, ja, Mats, där. Ja, jag har mig att snacka med, med Nördig. Inte någon jo. har sagt att nej nej nej det kan inte vara på skytte. Nej men någon jag har det framför mig. Men någonting var det på skytte. vad kan vad ja. det ha varit? Det var ju det. Jo men du nämnde ju det men det var ju inte det. Nej men det var ju så det var ju bara 100 meter så skulle ju teoretiskt kunna vara på skytte. Jo men alltså någon så där små Ja, Snabbsväng Och det var på grusplan Det känns som att där var det någonting Att det byggdes upp någonting Men jag är osäker Men jag känner att när du sa det så att jo, någonting, ja, stämmer. någonting jag, stämmer Jag tror att det var Mats Westman heter han Det är Hans Westmans brorsa För han, han höll på med, med dragster Ja. ja. ja. Vi, får, vi, vi får väl gå på djupet och mm. Ni får väl återkomma framöver jag kan, jag kan kolla med Hasse mm. <laughs> gör det. Vi... Vi, Vilket år Ja, det, nej, det. Skjut, skjut, sluta av ja, 70 Vad 70 bara ja, 70 Så sent ändå Sluta av 70, 70 då ja, Jag kan ja, tänka mig att ja, det var 10 ja, men... år ja. men, men, 70, har, har, vi har vi pratat om Jag försöker erskrika den här frågan vi pratar någon om jättevalen Jonas va? <laughs> <Ja>, just <laughs> det på, på på på bloggen Men jag kommer att tänka på Ett annat bra ämne jag tog upp Vid lämpligt tillfälle på bloggen Det är På podden Ja, på podden, för, ja, podden Det är Öviks sportprofiler förutom hockey. Mm. Giv ja, tiderna. För att det där, det finns ju några. Ja. Sen vet jag inte, jag är inte så bra på det själv. Ja. Mm. Men om man tänker sig liksom. Vad Ja, ja. Mm. nilsson. Och sen har du lite backoppning kanske så kan det finnas ändå lite annan sport. Ja. Anders Kiedler, god. Jag brukar tjäna Och. Anders. var eller var det någon annan som är bättre? jag man... tänkte för det var ju lite liksom exponering man, man, man, och EU så man ju för som bara ja, alltså, var rikt, rikt, rikt, riktigt ja. bra. Och så hade vi vad heter hon på Bärbeton då som ja, ja. Ber Ulrika Lidja Lidja och så. var Ja just det. Var mm. Eva i golf. Ja. Mm. Det bara Håkan Dalus syserra. Ja, just det. Någon hon blev ganska bra, tror jag. Var ju så så vi 78 80 tal gläppet där. Ja, kanske sjuka. Är du kvar på dragstaden? Mm. Ja, jag har det. att försöker kan fråga Jag mm. fotboll. Ja, fotboll. Sen har vi ju... Dima Lindström. Vilken nu han D var riktigt. Dima... Dima-bokal. Mm. <laughs> Den brukar blomsnacka om. Mm. Jag tänkte att vi skulle... göra lite litet test där. Mm. de här klassiska jag har inte sett dem här sedan 70-talet klassiska eh, pop rocks mm. oj oh, oh. oj oj fin fall får mm. du spara dem? oj men du, de måste ha men, här, man, då. det fanns eh, hemköp tänkte, vi skulle, det är väl sådana här som man lägger direkt på tungan mm. popping candy jag får fråga så här, har, du, har du sparat de här? Har, har du kommit över ett parti någonstans? Eller, så, har du haft nej hemköp så? Sen 70-talet, eller 80-talet. Ja. Är, är det, det här är... du som har druckit turpidor i? Det var väl så här att Pop rätte rätta mig om jag har fel, eh, det var bara förbjudet i den form ja. det var. Eh, sen, sen under åren, då och då, har det väl kommit något nytt. Någon vi inte prova det här. Men, men de kan här tänka mig det... att de har liksom lite mindre av den, den eventuellt farliga mm. kemikaliska beståndsstilen. Det ska bli intressant att se nu om de hoppar på tungan som de är ja. gamla här. Jag ska prova att dra upp den i näsan. Ja. Kan man hälla ner i ipan, tror Då <laughs> kanske det händer någonting. Och så får vi se om det... Upp på tungan. Och så kör vi en... Skinnelidioten. det låter ju på samma sätt men hoppar man de jag det var inte det samma effekt nej. nej De har legat fram fram, fram, fram några då lite. Eller är det när när när när när när när när när när när när när är när när när när när när när när Det när när när när när när när när när när nu Det när när när när när när när när när när när när när när Ja, jag fick sticka iväg, sådana... som ett det mm. mm. det här mm. var jag Nej. Ja. Roman ja. rummen är nästan <här> på <här> dig. <här> Videopodden får <här> köra Eller hur var det han på Filip och som tog det i rumpan? <här> Han kisna ja, ut henne. Hur var okay, det? Fan. Du tänk, han. tänk om det här? Va? Varianta. Han, han, han, han, han tog det väl först. Sen kisna han ut och tog det en gång till. Sen fick det två gånger först. Börjar han, han, han på Filip filtfjämba. Och ja. mm. börjar poppa i liten. Ja. ja, jag tror inte. Ja. Ja. ja, kommentarer. Mm. Kommentaren var ju att det här var ju oväntat och det låter ju som av minst någonting. Ja. Men den, det, det hoppar ju inte runt på samma sätt. Nej, absolut inte. Nej, ingen, ingen explosion. Vad Tackar gott. Nej, men det var... mm. Vad säger ni? Gyni eller idiot? <laughs> vi, kan det. Vara, vi kan vara en pär. Ja, jag tycker det var... Ja, nu, har jag inte, nu har jag inte provat det. Pråkar jag har inte provat det i näsan. Det kanske funkar bättre i näsan. <laughs> ja, du har ju knast... Du har ju liksom mm. det ljudet har ju Ljudet är ju faktiskt... Eh, Ljudet får fyra poäng tycker jag. Men du var inte. Men var inte queenie i Men så gamla trummet verkligen. Men så gamla <gör> popblocksvän så känns det lite grann som att äta kolen i pappret på. Ja, Åh <laughs> ja, du skrämmer. Nej jag. Det är lite förstås <här> <här> <vandra gyl> <här> Man är där, vandrar. man är där men ändå inte. <här> Vad är det här? Helt gotat. <laughs> Hur länge har du... Tiotlöspråk. Japp, vad säger du på här? Geni idiot? <laughs> Funkar det med... Hoppar du runt i näsan nu eller? Nej, jag har inte dragit upp det näsa. Det, det är nog bra att inte göra det. Mm. Eh... Ja, men jag är lite, lite kluven, för ljudet är ändå rätt fascinerande. Det är, då, det är liksom sparkling in... Ja, men Man får ju vibbar av något som var, men det är ju ändå inte det. Men det är ha, inte så mycket mer. Det blir bara ja. ljudet. Det är bara ljudet. Mm. Nej, det, det räcker inte. Idiot, idiot. Va? Mm. Geni. <laughs> Hur kan du säga geni då? Nej, jag säger idiot. <står> <står> <står> det måste jag vill ha... Det finns inga fler torpedor, tror jag Nej, men jag kan den. Mm. Stefan vill ha det starkaste Han var kolla på presenten nu innan han väljer. Eh, där Älger måste bli idiot, då. Oh. Återigen, det där med kol och papper oh. mm. Nej, jag, jag håller mitt idiot också Fyra idiot Med roligt inslag Idén är väl lite Idén är roligare egentligen Än vad resultatet blir, säger han jag har fått svar, jag har fått svar. Tjena! Jo då, han brände mycket bilgummi i den perioden. Gjorde en del uppvisningar, säkert på skyttes. Säkert, det är, ja. är säkert på skyttes. Det var väldigt, väldigt tungt. Ja, det var fan liksom. Det kan istället skaka fram ett en... en, en, en, en ja. Han brände mycket gummi. Har <laughs> du fodral på din? Apropå Kolla Apropå kola, ja. 5,3. Vägt. Ja, men det är bords bords bords standard. man att jag Vad är det här mm. Jo, den där är bra. Torpedo. Nej, men det är en Modus. Sex målta. 6 8. du tar de starka. Ja. Det är bra. Du på de starka. Det här är Den här är ganska bra tror jag. Bra. Ja, bra, bra. Mm. sväng vad är <Sväng. här> <Sväng. här> för sväng? Bra drar 6.7. Oh! Oh! Ah, ah. det är bra På där här sidan plockar de oh, vi bon, fina bon, grejer. 5 3 <här> <här> är det. är att knycka. det värt ner det här? Art går ju här bort. Vi ser det småsigt på Buji där. Det är 6.8. Nu, mm, åtta nio men vad varför den här 5,3 tre men den är, ju, ja, men men den är, det är stor den är stor som en paiste i den där är ju, tar man ju till till den där är en fyra klyfta jag tror på pannkaka på det är fyra klyftor till dess försvar men den är är ju dock halv liter, va det är 40 40 måste mm, Det är större. Men det är ju väldigt grepperna. Ja, det var det var väldigt mm. grepperna jag, jag håller med om det. Jag har ju en stor favorit i samma format, de här ESB. Ja, den här är fan en halv liter. Jag sa det. Ju. Ja, du sa det ju. Så, ja, det, ja. Så du får ju med massor av öl. nu. Ja, helt rätt. Du nämnde ju gång, råget på mm. jo när det var ämnet i podden. Mm. Så hade du, varför finns det så många grupper på S? Många bra grupper Och jag kommer på snabbt Också bara det jag säger det nu Men vi ska ta det där med S Om jag bara får bryta in ja. Det här med att vara Vänsterhänt, högerhänt Vänsterfotad, högerfotad I så många sporter Det man har funderat kring Det här med, borde man bli dubbelt så bra Om man också var vänsterfotad Om man är högerfotad i fotboll mm. Kan ju pratas om men och så satt just... jag bara och tänkte någon gång Nej men tänk då i tennis Och så började man byta en hand om man var lika duktig av vänster så börjar man störa av vänster det är ju... finns, det, finns det varianter på Nä, det ja, men alltså... För det, det finns ju massor av sporter Det skulle bli otroligt lurigt om man var två ja, eller Jag menar ta Rocky när han ska, I Rocky 2 ja, Det var en film Ja, och bin, binder upp armen för att liksom lära sig boxa med höger. Liksom, ja, men vad säger du? Med? Nej, men Nadal han är, ja. är höger den. Men han lärde sig spela Jag, med vänster. Jaha. Ja, och, och finns och det han är värdta i vänster. För att, just för att uh, man har en fördel som vänster hem. Maha, det, ja, det blir ju ja Det blir av ja. för att du, liksom, du spelar hela tiden mot. Ja, det är en fördel mot spela mot alla är i skolan. Och då till och med jag tänkt att man kan variera sig under matchens gång. ja att man kan byta hand att att man var två och det så byter man. När det gjorde 40 40 så köper man. Ja För då har man ju räckvidd på båda. det blir alltid lite sämre räckvidd Ja men visst. Och som är minns matchbuggar och det var också vi satt och pratade om någon gång att men jäkla täck om man hade varit lika bra... Ja, redan höger, ja. I fotboll. Dels att man kunde skjuta, men också att man kunde liksom mm. hålla bollen på ett helt mm. annat sätt. Ja. För man är ju jäkligt begränsad ja. med, med höger. så, här, så att... Men det ser man nog förresten världsrädare också. De, de, de, ja, men alltså... Mm, ja de, de, de, men Ronaldo är, är höger och ja. Messi vänster till exempel. De är ju mycket bättre på den fot Men de kan... Det jag bara... tror att det, man måste också balansera upp det Jag tror inte det, det är svårt att vara så jävla bra på båda Nej, men, men, men många av de här riktigt duktiga Kan ju också skjuta riktigt bra ja, på vänster jag tror, jag tror det var <coughs> någon match jag såg När De Maria gjorde mål Och då sa att ja, det var hans felaktiga fot så här, Och, och, och, och, då, och då, då, då slog han ju stenhårt Och såg det som att det var vänster ändå, tvärtom, så ja, Då skulle man ju inte få två mål Ja men alltså det finns ju massor Att fundera kring det här Eller tänk pingis Om du byter och så servar Och så bara, nästa sätt så byter du och kör med vänster Mm. Det blir helt annorlunda. Det känns, det, känns, det känns som att den namn som gör... funkar inte, funkar det funkar inte liksom. <laughs> Stefan. Ja, nej, men det var bara en parentes som blev ja. en diskussion. Jo, jo. Men du nämnde en helt annan sak. Jo, men, men, men är det ingen som har... Mm. Twittrovan att gå på så, så, Som följer Björn Hellberg på... I no, någon social media. Han, nej. han nej. måste ju kunna... kunna han? ja Det vet jag inte. Det borde gå han, fråga. Han, jo. Ja, han. han måste ju kunna... Ja. ja, men exempel. Han eller? måste, måste mm. kunna... Ja. Nämna en tennisspelare som är både höger och väntränt. Manuel Santana. Jag kan tänka mig att han var det. Och hockey som faller ju bort. För där har du ju liksom, du skjuter ju till right left och så har du vinkeln ja. därefter. Men fotboll Man är ju en egentligen... Och i alla dessa sporter så är det olika bygga. Nej, rent räntesvärd långt senare. Men när Santana var på 56 att Det skulle det. kanske funka. Men... Jag kan tänka mig att han var. svårt att bli lite haft en bra balans. Jag tror att man, ja. man, man, man måste ha en balans. Du kunde veta. Ett lite stöd. Det som är liksom. Bra skiva måste ha lite dåliga låtar också. Så upp de bra. B-sidan är ändå B-sidan. Ja, jag har sett det. Jag har men liksom, även på ett album. De, ja. de, de, riktigt bra skivorna tycker jag. Det är inte att liksom raddas upp varje Nej, låt, kanon för sig. Det utan är jobbigt. Det är, liksom en, det är en bra sammansättning. Ja, är av, och att uh, det, det är dåliga låtar som gör de andra ännu bättre. Eller mindre bra låtar som gör de andra bra. Så att det blir bra mm. helhet. Och när det fanns det nyl så var det lite intressant att liksom första låten, även på b sidan hade ett, ett intresse. Mm. Det behövdes ju om det var fem låtar Så låter med sex När man då vände måste ju vara en intresseväckare På något vis, ändå, på något vis. För det var ju lite som ja. en titel ja, men En första låt ja. men ändå inte Men mm. det, och ganska ofta tror jag man kan se Exempel på att det var också en stark låt Som lades som första, ja. första spår på, på andra sidan Det borde man kolla på mm. Om två år Då är det precis 50 år sedan Revolver släpptes mm. Och 2006 Så hade de en en äh, spel i gamla stan Någonstans Med 14 olika band Som körde hela det Tor Torkilla prattan Ja, torkilla Började med, med eh, Taxman Och gick Och så när det var Rätt sju eller åtta låtar eh, Så var det paus Då var det som sidbyte Eller då vände man sidan Alltså en låt per grupp En låt per ja, grupp Hela konceptet mm. Och så eh, När det var första A-sidan Så var så det en paus och där, där var det stod, i, det stod om det. när här var ett jättekul Vilken är först på B-syn och förvånden så kan det? Man har glömt den. Det är ju glömt det. Är ju illa. Det är ju illa att man inte kan, kan inte. Men Nej. kan det vara Andy Burke sing? Nej, jag har ingen aning. Det var inte ens med på europeiska upplagan. Var det inte? Det? Nej. Det var amerikansk. Nej, men jäklar. Jo, det, det finns ju... Men, här... vilken var... Jaha. Ja, alltså, jag men var det en låt mindre då? Eller var det ja. någon annan eh inte... Ja så inte på europeisk. Nej, det, det, det är den det som är ändå det är det ja. som är räknas. Eftersom de europeiska mästerskapet. Är... Det, det, kommer ihåg när, när de spelades uh... jo du spelade in Andy simpl och sen blandar. Du det Di Sanchez, var, var inte första på andra sidan. Och så sen Och det här är och det här är men det, det är med Amerik, det är med Annebjörkens singel och mm ja. men uh... Ja, det här var ju intressant. Jag tror det jag är inte 100. Du skulle ha haft torgröver där som expert. Men det här med Andy Burke finns det mer av det med Beatles? Med vad låtar? du? Vad sa du? Finns det fler exempel med låtar som inte är på Ja, det, det, det, det, det här det här har inte jag koll in på. Jag tror att det är så. Jag ska, jag ska kolla med torgröverna så. Ja, det måste det så. Alltså. Okej, då börjar vi eh, S-leken här. Eller roligt börja. Smiths. Och vi har ju tagit bort the uh, uh. Stone Roses Saints Souls state is cool Supercamp Ceiling <laughs> Souls in the branches. Det där startade. Så faces. <laughs> jag mm, ta det för mig. Ja, banan lämnar han. Men det är han något. Banan, banan där. Stålfågel. <laughs> Sweet. Sticks. Sist eller klick. Stenar kommer sist på 30, så stenar. Fantastic. <laughs> eh, <s> <laughs> ja, <är> <laughs> ja. ja, det var Ja, Vad är det jag Ja, Swampers. Men det tar som. Santana. Mm. Sound. Eh, sweet. Ja, det har jag sagt. Har du? Mm, okay, där ute. Supergirls. Nu har jag hört en om det. Superstar. Supertrap. Det sa jag Jag är ute. Mm. Jag har tagit Scenes. Salvation Army. Superchunk. <hör> <hör> <hör> ja. Tidat. Nej, kan man säga säves. För att vinna tid och vinna annat. Där sitter det så stålfåg. Ja, den är lärdjast. Siding Ja roligt. Ja, ja. Ja, ja hörr du du? Nej, jag alltså, du då. <laughs> ja, nej, men jag är borta. Ja, jag Jag har med så väl med. jag sa för sväns, sväns. det är väl så. ja ja, Ja, det har vi so utökat so så till alltså området. Då blir det många sväns som telefonik kan säga. Solsol. Dansbanan. Mm, finns det sätt. Ses i lekle. Har sagt det? Nej nej, ja, jag tror vi körde så ja, jag, känner, jag tror du, du har sagt Sist och lycklig också Då får jag utse mig själv som vinner Vad <hört> tycker om dagens podd? Jag, jag tycker att är en helt cool Sensorerad variant Du är skeptisk Jag ska gärna väl vad som har sagt Gick det här? Han bara... kan aldrig envägar här är runt om. Ja, men där bor <laughs> borde en Här ska jag aldrig gå själv. Här går jag alltid. Vi att gå byta batterier. Ja, det är vilken, vilken, Vilket topp. Jag är bästa att man går i väg med varsitt hör. Ja, det här är ju inte skett sen... Nej, du går iväg, ja, det du går iväg med varsitt ja, bordspilse. Det här är ju inte skett sen, sen jag vet inte. Ja, det var jävligt bra färg. För... Jävligt bra. Och att gå iväg med nu, det kan jag inte komma ihåg. Det är en... Nej, men det, är ju, det är ju... Du går iväg med, med en bordspilse. Ja. Ja, det här påverkar ju ingenting. En BFN. Det, det händer ingenting. Oh. And that's bad on the Ja, box. On the Orion stone. The solar. The I Stockholm 23:30. Vi går precis förbi Pettson musik alltså skiva Eh, nej men en tanke som slog mig eh, Bland många, många tankar Jag ser det där Att, Oj vad bra ja. Vad skickliga musik det är Hur skulle de där kunna liksom profilera sig På ett annat sätt eh, Men sen tänkte jag också på dig Att Skulle inte du kunna spela trummer I sånt där band Och att du skulle kunna Du som är en skicklig trummis ändå Skulle inte du vilja vara med I sånt där gäng som är liksom bra. <laughs> Vart kom jag in i bilden där? Ja, men du är ju duktig. Ja, det var kul att se dem faktiskt. Ja, verkligen. Det var bättre än vad jag trodde. Alltså är de om helheten som sådana välder som sådana? Ja. Över två timmar? Ja, det är blir jobbigt på då klippar, men samtidigt så är det, Jag går inte att med Det är för mycket politik. <laughs> för mycket skit. Ja, men... Nej, Phil får gå in och, och, och pilla där. Det kan bli en halvtimme av eh, två och en halv. <laughs> Nej, ja. Nej lördag kväll, Stockholm, Götgatan. Vi tackar för oss. Ja, ja. After sunshine comes the driving rain Hey, after pleasure, there is always pain I'll the everything